Вечір. У печі горить вогонь, і його сяйво освічує хату. На дворі мете снігом, виє хуртовина, квилить у комені. Марія лежить на постелі, а Корній вештається по хаті. «Десь скоро різдво, Корнію», – каже вона. «Десь на цьому тижні. А як там ще з послідом? Ще на дві неділі хватить». А що ж далі? Чомусь і надія не приходить, заслабла чи що? Як то та її дитинка, коли б хоч воно пережило? Мовчать. У печі тріщить вогонь, по брудних стінах бігає неспокійне сяйво. Вікна замуровані ласицями. Тієї саме ночі у монастирській брамі стояв вартовий з ручним скорострілом. У церкві сипали скарби, і треба їх охороняти. Навколо віковічні мури, на них спомени татарських часів, на них мох і кущі акації. Кілька століть з татарських діб стояли зайвим спогадом, а тепер старі знову пригоді. У монастирській дзвіниці з'явилася брама і замки, що вечора уважно й байливо замикали і ставили варту. Шумлять старі смереки, свище вітер у вітах каштанів, церква понуро стоїть, обсипана снігом. Вікна загратовані товстючими чавунними гратами, за ними колись тендітне світло свічок жевріло, за них проривається назовні тихий, лагідний спів. Перед темними візантійськими обліками кволіють сяйва лампадок. Тепер... Там хліб за грубечими стінами, за чавунними гратами. Зникли запахи воску і ладану. Тепер тут запахи цвілої пшениці. На вчовганих віками кам'яних плитах хлібова піраміда. У понурих сутінках хитаються далекі шепоти молитов, чорні постаті виходять, стають навколо і співають. І хлібова піраміда ворушиться, зерна пшениці поволі точаться, мов сльози застиглі бурштинові. На них виблискує прилиплий промінь сонця, червець, зелінка і густа блакить. Ввічливо посміхаються старі пророки. У їх міцних жилових руках Каламарі крилаті пера. Вон ми, людино, не єдиним хлібом живою будеш пастир великої отари, вівця і вовк, лев і голуб, сонце і повна посвятна радість, додаток хліба. Нині пророче перо мочається у людську кров і на скрижалях доби виписує одне слово – хліб. Зійдіть зі стін, великі пророки, станьте на захід сонця, здійміть погляд ваш удалечінь і світові речіть. Смерть тобі, світе, старий, душа хліба мороком спаде на твої міста, на твої села, на цілу землю, і впадуть ваші храми, бароко і готика, і не буде февста, мреме фістофель, і квітуче яблуня засохне, не принісши плоду. Смерть вам!